що Надія Дмитрівна Трифілова закохалася, що ж, трапляється іноді із завідуючими дитсадками. Сталося це зовсім випадково. Якось Трифілова була присутня на нараді. Тут у коридорі вона зустріла людину, яка круто змінила її долю. А втім, не лише її. І якщо через три з половиною роки Микитівський районний суд міста Горлівки Донецької області Розглядати незвичайну кримінальну справу, фабулою якої буде історія одного кохання, то все почалося саме з цього дня. Саме з цього дня треба вести відлік тих подій, що кінець кінцем були викладені у рядках судового вироку – 10 років позбавлення волі. Так, це було кохання з першого погляду. Але поставимося до самого факту з усією серйозністю тому що врешті-решт людські почуття не завжди визначає стаж. У заяві на ім'я начальника райвідділу внутрішніх справ Надія Дмитрівна щиро призналася, що бачила свого обранця лише кілька хвилин. Проте пам'ятає, що був він у кожушку, в темному костюмі, ну і звичайно високий назріст. Поки йшла нарада, він, мабуть, чергував біля приймальної. Якось сталося, що з приміщення вони вийшли разом, зав'язалася розмова, ледь встигли обмінятися думками про погоду, як підійшов її автобус. Наступного дня Трофілова поїхала у Донецьк, і кожен чоловік у корушку, який зустрічався її на вулиці, нагадував про той незвичайний для неї день. Але хто він? Надія Дмитрівна не знала про нього нічого, окрім його поглядів на осінні опади. А втім, яка різниця? Коли Трифілова повернулася до Горнюків, вона розповіла про все за Валентині Автономовні Манько, з якою підтримувала дружні стосунки. Спочатку Манько поставилася до проблеми особистого життя Надії Дмитрівни досить байдуже. Слухала і відверто позіхала. Та буквально наступного дня вона прибігла до неї із сенсаційним повідомленням – людина у кожушку знайшлася. За дивним збігом обставин, це був давній знайомий Манько, гірничий інженер Павло Павлович Дрозденко. Дрозденко вже встиг розповісти їй, що вкає по всьому Донбасу ту жінку, яку на все життя покахав на автобусній зупинці. Залишалося тільки влаштувати зустріч. Та раптом сталося несподіване. Через кілька днів схвильована Валентина Автономівна розповіла Трифілові, що Дрозденко заарештовано. Ввечері, коли він повертався додому, на нього накинулося троє хуліганів з ножами і кастетами. Захищаючись, Дрозденко вдарив одного з них, і той, не приходячи до пам'яті, помер. Дрозденкові загрожує тривале ув'язнення. Врятувати його можуть тільки гроші. Гроші потрібні негайно. Якби Надія Трифілова опанувала хоча б початки юриспруденції, вона одразу б зрозуміла, що їй поспішати з грошима не варто. Отже, по-перше, судячи з того, що сталося, Дрозденко діяв, будучи у стані необхідної оборони. Пригадаймо розповідь, Манько, на Дрозденка накинулося троє з кастетами і ножами. Виникла реальна загроза його життю. І якщо захищаючись він завдав удару одному з хуліганів, то за це кримінальна відповідальність не передбачається. По-друге, Манько запевняла, що треба сплатити старшому слідчому обласного суду. Проте у складі судів взагалі немає слідчих, оскільки попереднє слідство за законом покладене на органи внутрішніх справ та прокуратури. І по-третє, чомусь зовсім не схвилював Надію Дмитрівну моральний бік справи. Манько штовхала її на відвертий злочин – Спробу дати хабара службовій особі. Якщо ж трефілову в ці дні і бентежили сумніви, то лише у зв'язку з тим, де позичити стільки грошей, допомогли знайомі. Через кілька днів відбувся суд. Як стало відомо надії Дмитрівни, Дрозденка засуджено до двох років позбавлення волі у колонії суворого режиму, де ув'язненим заборонено листуватися. Дрозденко лише встиг передати, що він дуже вдячний Надії Дмитрівні за надану йому допомогу і просить тільки чекати. Що ж до можливості спілкування, то залишається тільки таємний канал через Манько, яка підтримує дружні стосунки із старшим слідчим обласного суду. І знову, якби Надія Дмитрівна була хоч трошечки обізнана із нормами права, вона одразу б зрозуміла, що тут щось не те. Адже навіть злочинці, які відбувають свій строк у колоніях суворого режиму, права листування не позбавлені, хоча воно певним чином і регламентоване. Але усе, що говорить Манько, Трифілова сприймала на віру. Манько навіть запевнила її, що за сумісництвом влаштувалася на роботу в Донецьке обласне управління внутрішніх справ. Незабаром Манько Передала Надії Дмитрівні листа. Дорога і шановна Надія Дмитрівна, прийміть мою сердечну і подяку за все те, що ви зробили для мене. Ви прагнете до того, щоб я і тут, в колонії, був оточений комфортом, але тут не курорт.